27. Люди з Марса Приміщення, де знаходилась лабораторія Фелікса Гонікера, було розташоване на шостому останньому поверсі будівлі. Вхід був перегороджений фіолетовим шнуром. Мідна табличка на стіні пояснювала, чому це священний об'єкт. В цьому приміщенні доктор Фелікс Гонікер, лауреат Нобелівської премії з фізики, працював останні 28 років свого життя. Там, де знаходився він, пролягав передній край науки. Значення цієї людини для історії людства неоціненне. Місоу запропонувала зняти шнур, щоб я міг увійти і ближче познайомитися з привидами, які могли там бути. Я погодився. Тут усе залишається, як було при ньому, сказала вона. Тільки гумові стрічки викинули. Вони лежали на одному зі столів. Гумові стрічки? Не питайте мене, для чого вони йому були потрібні. Узагалі не питайте, що тут до чого. Старий залишив лабораторію після себе в повному безладі. Перше, що впадало мені в очі, були дешеві іграшки, розкидані повсюди. Паперовий змій зі зламаним хребтом, іграшковий, гіроскоп, йо-йо із закрученою мотузочкою, хоч зараз бери та верти, дзіга, трубка для мильних бульбашок, акваріум із замком та двома черепахами. Йому подобались крамниці, де все по 10 центів, сказала міс Фауст. Бачу, що так. Кілька його найвідоміших експериментів він виконав на обладнанні, що коштувало менше одного долара. Законовний пені це пені зароблений. Там, звісно, було також багато звичайного лабораторного обладнання, але порівняно з дешевими яскравими іграшками, воно здавалося тьм'яним, незначним. Стіл гонікера був увесь завалений листами. Мені здається, що він ніколи не відкривав цих листів, промовила міс Фауст. Хто хотів одержати відповідь, мусив дзвонити йому по телефону або з'являтися особисто. А ще на столі стояла фотографія в рамочці. Я побачив її зі зворотного боку і спробував відгадати, що на ній зображено. Його дружина? Ні. Хтось із його дітей? Ні. Він сам? Ні. Тоді я глянув на знімок. Це було зображення скромного військового меморіалу перед будівлею суду в якомусь містечку. У центрі меморіалу стояв камінь з іменами мешканців, що загинули на різних війнах. І я подумав, що фотографію зробили заради цього каменя. Імена можна було прочитати. Я чогось чекав, що побачив серед них ім'я Гонікера, але його там не було. Це одне з його хобі, сказала міс Фауст. Що саме? Фотографувати пірамідки гарматних ядер на газонах у різних містах. Очевидно, форма пірамідки на цьому знімку чимось його вразила. Зрозуміло. Він був надзвичайною людиною. Безперечно. Можливо, через мільйон років усі люди стануть такими розумними, як він. Але порівняно з пересічною людиною сьогодення... Він був дивним, як марсіанін. А може він справді був марсіаніном, припустив я. Це принаймні могло б пояснити дивацтво його нащадків.